Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie. glaubt mir nur. Quietschvergnügt saßen Julien, Dick und N im Zug und freuten sich auf die Ferien in Kirin. Sie waren schon ungeduldig, als der Schaffner endlich ihre Station ausrief. Eilig packten sie ihre Sachen zusammen und waren die Ersten, die aus dem Zug stiegen. Fahrrad. Vor dem Bahnhof haben Sie Busverbindung nach Twin Oaks, Green Meadows und Little. Komisch. Ich sehe George nirgendwo. Sie hat sich wohl verspätet. Ja, kann ja mal vorkommen. Aber wir sind sowieso schon fünf Minuten zu spät angekommen. Sieht George gar nicht ähnlich, nicht rechtzeitig hier zu sein. Stimmt. Eigentlich kommt sie doch gerne ein bisschen früher, um noch mit der Bahnhofsvorsteherin zu plaudern. <lacht> ja, eben. <lacht> oh, hoffentlich ist im Felsenhaus nicht irgendwas passiert. Oh, das wäre allerdings eine Erklärung. Ich schlage vor, wir gehen zu Fuß, okay? Die Koffer lassen wir hier, die können wir ja später abholen. Einverstanden. Okay. Falls George später kommt, wird sie sicher denken können, dass wir schon zum Felsenhaus gegangen sind. So stapften die Kinder die steile Abkürzungsstrecke zum Felsenhaus hinauf. Als sie die Küche betraten, sahen sie, dass bereits alles für die Teezeit vorbereitet war. Aber auch hier keine Spur von Tante Fanny oder George. Deshalb stürmten die drei hinunter zu Onkel Quentins Labor. Na, wo kommt ihr denn plötzlich her? Ihr sollt doch nicht immer hier reinstürmen, ohne anzuklopfen. Onkel Quentin, ist hier alles in Ordnung? In Ordnung. Sicher, was sollte denn nicht in Ordnung sein? George war nicht am Bahnhof, um uns abzuholen. Genau. Ja, und weil ihr das gar nicht ähnlich seht, dachten wir, dass vielleicht irgendwas passiert ist. Was? Nicht am Bahnhof? Aber die beiden sind schon vor einer knappen Stunde losgefahren. Was? Fanny wollte noch ein paar Einkäufe im Dorf machen, bevor sie euch abholen. Ach, vielleicht hat sie sich ja auch nur mit irgendeiner Bekannten festgequatscht und die Zeit vergessen. Ja. Selbst wenn Tante Fanny sich verplaudert hätte, wäre George auf jeden Fall rechtzeitig zum Bahnhof gekommen. Ach, das stimmt. Na, ich schlag vor, wir fahren mit den Rädern die Küstenstraße ab. Aha. Vielleicht haben die beiden ja eine Reifenpanne oder so. Ja, gut. Ja, also eigentlich sollte ich euch begleiten, aber ich kann diesen Versuch unmöglich äh, unterbrechen. Lass nur, Onkel Quentin. Wir sind mit den Fahrrädern ja sowieso viel schneller als du zu Fuß. Genau. Und wenn wir dich brauchen, dann, dann sind wir ja schnell wieder hier. Aber vielleicht sind sie ja wirklich nur im Dorf aufgehalten worden. Ja. Los, kommt, Jungs. Naja, also wenn ihr meint. Sagt mir auf jeden Fall schnell Bescheid, was los ist. Ja, machen ja. wir. Bis später, Onkel Quentin. <lacht> Kurz darauf fuhren die drei auf den Fahrrädern die Küstenstraße entlang, ständig nach Tante Fennys kleinem Auto Ausschau haltend. Sie kamen gerade an der Abzweigung zum Hof von Bauer Green vorbei, als Dick sein Fahrrad mit quietschenden Bremsen zum Stehen brachte. Hey Leute! Was ist denn? Kommt mal her. Ich glaube, da ist es. Was? Da vorn. Seht ihr? Los, kommt. Wir schauen nach. Okay. Tatsächlich. Das ist Tante Fanny's Auto. Allerdings keine Spur von Tante Fanny oder George. Aber Timmy liegt auf dem Rücksitz. Oh, Timmy? Oh, Timmy, was ist mit dir? Oh, Timmy, was ist bloß mit dir passiert? Huh? Wo ist George? Oh, er hat eine Beule auf dem Kopf. Und zwar eine ganz schön große. Vielleicht hatten sie einen Unfall. Einen Unfall? Hier auf diesem Feldweg? Das Auto sieht doch eigentlich ganz heil aus. Ja. Platten hat es auch nicht. Warum sollten die beiden überhaupt auf den Feldweg abgebogen sein? Komisch. Was ist denn? Die Handbremse ist nicht angezogen und der Gang ist auch nicht drin. So parkt man kein Auto, das weiß ich genau. Vielleicht ist das Auto hierher geschoben worden. Lasst uns mal die nähere Umgebung absuchen. Mhm. Aha. Ich such mal da drüben, ja? ja. Mhm. Hier! Hier, ich hab was! Hier liegt Georges Halsduch! Seht ihr? Ja. Hallo, Anne. Oh, hallo. Du bist doch Fiona, die Enkelin von Bauer Green, oder? Genau. Bist du mal wieder mit deinem Bollerwagen unterwegs, um Grünzeug für eure Kaninchen zu organisieren? Ja, genau. Sag mal, ähm, die Brosche, die du da an der Jacke hast, woher hast du die? Die habe ich da hinten gefunden, an der Abzweigung. Wieso? Die gehört meiner Tante Fanny. Die habe ich ihr letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt. Und jetzt ist meine Tante verschwunden und George auch. Sie sind einfach weg? Ja, wir müssen unbedingt versuchen, sie zu finden. Aber zuerst sollten wir Timmy zurück ins Felsenhaus bringen. Er ist verletzt. Können wir uns vielleicht einen Bollerwagen ausleihen, um Timmy zu transportieren? Na klar. Das ist sehr nett von dir, danke. Und nachher bringen wir dir den Wagen zurück. Ich leg meine Jacke rein. Das wird aber gemütlich. Dick, gib mir mal das Abschleppseil aus dem Auto. Hm? Damit kann ich den Bollerwagen am Fahrrad festmachen. Ach äh, so, ja klar, warte. Äh, hier, hier ist das Seil. Jo, alles klar. Äh, heb Timmy vorsichtig in den Wagen, Dick. Mhm. Komm, alter Junge, ja. äh, ganz vorsichtig. Alles wird gut, Timmy. Wir bringen dich jetzt nach Hause. Ja. Vielen Dank, Fiona. Gern geschehen. Bis später. Mhm. Alles fertig? Aha. Dann los. Okay. Ach, vorsichtig. vorsichtig. Oh. Mhm. Bald waren die Freunde wieder im Felsenhaus und betteten Timmy vorsichtig in sein Körbchen. Dann erzählten sie einem erschrockenen Onkel Quentin, was sie gefunden hatten. Quentin wollte gerade die Polizei anrufen, als das Telefon schon klingelte. Ja, bitte? Ja, hier ist das Felsenhaus. Ja, richtig. Das ist mein Name. Was? Wie? Das ist doch nicht... Ja. Das kann doch nicht... Woher wissen Sie denn das? Onkel oh, Quentin, du wirst ja ganz blass. Was ist denn? Wenn das ein schlechter Scherz sein soll... W warten Sie! Was, was, was ist denn? Was? Hallo? Wer ist denn da? Mist. Aufgelegt. Wer war das Onkel Quentin? Ich weiß es nicht. Sie wollen meine Erfindung. Was? Sie haben Fanny und George. Was? Äh, was? was ist mit George und Tante das Fanny? Sein? Sind Sie etwa entführt worden? Onkel okay, Quentin, sag doch was! Diese, diese Verbrecher haben die beiden entführt. Sie wollen, dass ich ihnen die Unterlagen zu meiner neuesten Entwicklung übergebe. Oh, ja, ja, ja. Woran arbeitest du denn gerade? Eine neue Art der Meerwasserentsalzung. Doch. Sehr viel effektiver und energiesparender als bisher. Sie wollen, dass ich Ihnen die Unterlagen überlasse. Dann lassen Sie Fanny und George frei. Morgen rufen Sie wieder an, haben Sie gesagt. Und dass ich nicht die Polizei einschalten soll, wenn ich, wenn ich die beiden lebend wiedersehen will. Dann bleibt uns also nichts weiter übrig, als bis morgen zu warten? Und nachzudenken. Während man im Felsenhaus noch versuchte, die Entwicklung zu begreifen, erwachte George aus einer Ohnmacht. Stöhnend setzte sie sich auf und blickte um sich. Sie befand sich in einem dunklen Keller, der nur mit etwas Stroh ausgelegt war. würde ich sagen. Puh. Was sagst du da? Wie kommen wir in einen Keller? So, Mutter. Ja. Okay. Danke. Au, oh. oh, mein Kopf. Oh, oh. Meiner auch. Ich fühle mich, als hätte ich einen Mordskater. Mhm. Ich kann mich nicht erinnern, wie wir hergekommen sind. Also, ich meine, wir wollten zum Bahnhof, um Julian, Dick und Anne abzuholen, aber Ja. Ja, das stimmt wohl. Und dann... Ich erinnere mich nur noch an einen süßlichen Geruch. Ja, genau. Und da war doch ein anderes Auto. Ja. Ja, die hatten eine Panne. Ich wette, die Panne war nur gestellt. Es war eine Falle. Mhm. Oh, Sie müssen uns überfallen haben und betäubt haben. Dieser süßliche Geruch, das war ein Betäubungsmittel. Und dann haben sie uns hierher gebracht und... und okay. aber, aber, aber wozu denn? Keine Ahnung, aber wir müssen hier raus, Mutter. Ja. Timmy? Wo ist Timmy? Timmy? Timmy bist du hier? Ach, Timmy? So, sicher ist er weggelaufen, als man uns na ja, mitgenommen hat. Wenn er nach Hause gelaufen ist, dann weiß dein Vater schon Bescheid, ja. Bestimmt ist er schon bei der Polizei und dann, dann was? Die wissen noch gar nicht, wo sie uns suchen sollen. Bis jetzt wissen noch nicht mal wir, wo wir sind und wer uns hergeschleppt hat. Und warum? Ich verstehe das alles nicht, George. Auch nicht, Mutter. Ich weiß nur, dass wir hier raus müssen und zwar schnellstens. Ja. Mal sehen, was mit der Gittertür da hinten ist. Mhm. Geschlossen natürlich und sehr massiv. Das heißt, wir kommen hier nicht raus, oder? Ich fürchte, du hast recht. Verflix noch mal. Ja. Ich fühle mich so. so. so hilflos. <lacht> Im Felsenhaus fühlte sich Onkel Quentin ähnlich hilflos. Julian, Dick und N ihrerseits versuchten bei einer Tasse Tee eine Art von Taktik auszuklügeln. Soll ich nicht doch die Polizei einschalten? Aber was, wenn die Verbrecher ihre Drohung wahrmachen? Was soll ich nur tun? Vor allem nicht durchdrehen, Onkel. Die Entführer melden sich sicher bald wieder. Und dieses Mal sollten wir darauf vorbereitet sein. Gut wäre es, wenn wir mithören könnten. Aber das geht nicht. Wenn wir alle ins Telefon schnaufen, wissen die Verbrecher sofort, dass Onkel Quentin nicht allein ist. Und wenn sie mir einen Treffpunkt nennen und ich etwas falsch verstehe, wenn, wenn ich irgendwas durcheinander bringe oder vergesse, ihr wisst doch, wie vergesslich ich bin. Wir müssen das Gespräch irgendwie aufzeichnen. Der Kassettenrekorder! Huh? Wenn wir den neben den Hörer halten, können wir vielleicht alles aufnehmen. – Geniale ja. Idee, Anne. <lacht> – Los, hol den Rekorder. Hm. – Hier, wir müssen nur noch …– Oh Gott, das sind sie. Äh, – Warte noch einen Moment, Onkel Quentin. Ja. Ist da eine Kassette drin, Anne? – Ja. ja – Und sie ist ganz am Anfang. Okay. – Dann nur noch auf den Aufnahmeknopf drücken. Jetzt, Onkel Quentin. – Ja, hallo? Warten warten Sie nicht so schnell. Morgen. Wann morgen? In Ordnung. Und wo? Ja, den kenne ich. Aber erst will ich mit meiner Frau und meiner Tochter sprechen. Ohne einen Beweis, dass Sie noch leben, komme ich nicht. Also gut. In Ordnung. Heute Abend dann. Was haben die Ihren Führer gesagt? Ah, warte mal, ich. ich spule kurz zurück. Hoffe weiter, ist weiter. Es drauf. So. Aha. Das müsste reichen. Okay. Ja, hallo? Ich bin es wieder. Morgen nehmen wir den Austausch vor. Ihre Familie gegen die Unterlagen Ihrer Erfindung, klar? W warten Sie nicht so schnell! Morgen. Wann morgen? Morgen Mittag, beim tiefsten Stand der Ebbe. In Ordnung wo? In der großen Höhle am Strand, nahe New Haven. Die, die bei Ebbe trocken liegt. Kennen Sie den Ort? Ja, den kenne ich. Gut, kommen Sie allein. Äh, aber erst will ich mit meiner Frau und meiner Tochter sprechen. Ohne einen Beweis, dass Sie noch leben, komme ich nicht. Das geht nicht. Ich kann Sie jetzt nicht ans Telefon holen. Aber ich lasse Ihnen eine Nachricht zukommen, noch heute Abend. Einen handgeschriebenen Brief, der zu Ihnen gebracht wird. Also gut. In Ordnung. Heute Abend dann. Tja, hm. das war's. Heute Abend soll ich also eine Nachricht erhalten. Kam dir die Stimme irgendwie bekannt vor, Onkel Quentin? Wie, wie was? Äh, bekannt? Nein. Nein, eigentlich nicht. Warum fragst du? Naja, wir müssen uns doch fragen, wer die Entführer sein könnten. Wer? Du meine Güte, keine Ahnung. Worauf bist du hinaus? Du musst doch einschätzen können, wer von deiner neuen Erfindung weiß. Ja. Hast du die Pläne irgendjemandem gezeigt? Ja, nur einem Kollegen in London, mit dem ich vor zwei Wochen in seinem Club zu Mittag gegessen habe. Aha. Ich wollte eine zweite Meinung zu, einem Problem mit der... Ach, ist egal. Jedenfalls haben wir die Daten diskutiert. Aha. Und dieser Kollege, könnte der etwas mit der Entführung zu tun haben? Nein. Ja, drei Tage nach dem Treffen einen Schlaganfall erlitten. Oh. Hört zu, eure detektivischen Fähigkeiten in allen Ehren, aber ich will einfach nur meine Familie zurückhaben. Ja, das wollen wir doch auch, Onkel Quentin. Wir versuchen nur zu helfen. Ich weiß, Kinder, aber jetzt können wir nichts anderes tun, als auf ein Lebenszeichen zu warten. In dem Kellerverlies war George inzwischen auf eine gute Idee gekommen. Als eine Frau ihnen etwas zu essen brachte, war sie bereit. Hier bringe ich Ihnen was zu essen, ein bisschen Brot und Obst. Bitte helfen Sie uns, Sie müssen uns hier rauslassen. Kommt gar nicht in Frage, ich soll das Tablett hier nur abstellen. Wissen Sie eigentlich, was hier läuft? Hören Sie, das ist Freiheitsberaubung. Sie begehen da ein Verbrechen. Ich muss jetzt gehen. Warten Sie, ich muss auf die Toilette. Warten Sie. Das darf ich eigentlich nicht. Ich kann es wirklich nicht mehr aushalten. Ach, danke. Danke. Die Frau führte George aus dem Keller in die Halle eines großen Hauses, in dessen Eingangsbereich sich eine Toilette befand. Brutal wurde George da hineingeschubst. Die Frau postierte sich vor der Toilettentür. Ich muss zur anderen Seite und versuchen ans Wasser zu kommen. Vielleicht finde ich ein Boot. Hey du, bleib stehen! Den Teufel werde ich tun! Bleib gefälligst stehen du, du Kein Boot? Was mache ich denn jetzt? Schwimmen? <lacht> Kommt nicht in Frage! Du kommst ja schön wieder mit! Lassen Sie mich los! Halt Hilfe! Hilfe! Halt die Klappe! Der Fluchtplan war gescheitert. Der Verbrecher trug George ins Haus zurück und stieß sie unsanft und pitschnass, wie sie war, wieder in das Kellerloch. Los, reiter mit dir. George, George, was ist denn mit dir passiert? Die kleine Rotsküre hat versucht abzuhauen, aber so einfach kommt man nicht von hier. Was wollen Sie denn bloß von uns? Warum halten Sie uns hier fest? Ist das hier ein Quiz? Vielleicht wollen Sie noch wissen, wie ich heiße und wo ich wohne. Gute Idee. Pass bloß auf, Kleine. Ich kann auch handgreiflich werden. Nein, nein, nein, nein, nein. Ach ja, und was sagt Ihr Boss dazu, wenn Sie mich verprügeln? Was weißt du denn von Peter? Hat Dora einfach gequatscht? Nein, aber dass so einer wie du keinen Entführungsplan alleine aushängen kann, das war mir doch klar. Deine Sorte kenne ich. In den Muskeln 1000 Volt, aber im Oberstübchen kein Licht. Oh. Jetzt halt endlich die Klappe, bevor ich mich vergesse. Nein, nein, nein. Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Meine Tochter ist klatschnass. Sie braucht trockene Sachen, sonst holt sie sich eine Lungenentzündung. Ach was, bis morgen wird sie schon durchhalten. Und wenn wir die Unterlagen für die Erfindung haben, dann kann Papi sie ja abtrocknen. <lacht> oh nein, mein armes Mädchen, du bist ja völlig durchweicht. Ach, du musst aus den nassen Kleidern raus. Du wirst noch krank in diesem klammen Keller. Hier, hier, zieh wenigstens meine Wolljacke wieder. Danke, Mutter. So. Huch. Aber mach dir keine Sorgen, so kalt ist es auch wieder nicht. Na ja. Und der kleine Ausflug hat sich gelohnt. Immerhin wissen wir jetzt schon eine ganze Menge mehr. Ach ja, und was zum Beispiel? Wir sind in einem großen Haus am Wasser, irgendwo hinter New Haven. Ich Aha. konnte in der Ferne den Yachthafen erkennen. Ich habe einen Frachtertuten gehört. Das bedeutet, wir sind irgendwo, wo die Fahrrinne breit genug ist für Frachter. Also, ein ganz Stück östlich von New Haven. Naja, aber was nützt uns das? Wir müssen einen Weg finden, den anderen mitzuteilen, wo wir sind. Und wie sollen wir das anstellen? Ihr sollt einen Brief schreiben, für eure Familie. Hier, hier sind Papier und Stift. Na, das trifft sich ja prima. Ich habe auch eine ganze Menge zu sagen. Nur ein paar Zeilen und kein Wort über das Versteck. Wir prüfen das nach. Schon gut, ich habe verstanden. Ich komme in ein paar Minuten wieder und hole den Brief ab. Wie willst du deine Nachricht übermitteln? Die sehen doch sofort, wenn du etwas Auffälliges schreibst. Und hast du schon mal was von dem zitronensaft gehört? gehört? Du meinst, dass man mit Zitronensaft eine Nachricht auf einen Zettel schreibt? Ja, genau. Der Zitronensaft verblasst. Und man kann ihn später wieder sichtbar machen, wenn man eine Kerze dagegen hält. Oh, da gibt es nur eine kleine Schwierigkeit. Wir haben keinen Zitronensaft. Dora hat uns doch was zu essen gebracht. Mhm. Schau, was da liegt, eine Orange. Was glaubst du... Es funktioniert auch mit Orangensaft? Das hoffe ich, Mutter. Das hoffe ich sogar sehr. Die Kinder und Onkel Quentin saßen auf der Terrasse und grübelten noch immer, wer der Entführer wohl sein mochte. Es musste jemand aus dem Club von Onkel Quentins Kollegen sein. Aber wer? Und wo hielt man George und Tante Fanny wohl gefangen? Ihre Gedanken drehten sich noch im Kreis, als es klingelte. Hastig stand Onkel Quentin auf und eilte zur Tür. Ein Lebenszeichen. Gott sei Dank. Wie ist der Brief hierher gekommen, Onkel Quentin? Ach, äh, die, die kleine Enkelin von Bauer Green hat ihn gebracht. Äh, wie, wie heißt sie noch? Vi, Viola? Fiona. Ah. Und wer, wo hatte sie ihn her? Äh, ein Fremder hat ihr ein paar Pens gegeben, damit sie ihn hier abgibt. Oh, Mist. Also wieder keine Spur zu den Entführern. Eigenartig. Hört euch das an. Hm? Es geht uns gut, wir sind unverletzt. Bitte gib unseren Entführern die Unterlagen. Die werden uns sonst den Hals umdrehen. – Lass mal sehen. Ja, das ist die Handschrift von George. Aber dieser Text …– Den Hals umdrehen? Ähm, das klingt ungewöhnlich dramatisch für äh, George, oder? Äh. Wieso hat sie das Wort umdrehen unterstrichen? – Umdrehen …– Na, wenigstens leben sie und es geht ihnen gut. – Umdrehen! Wir sollen den Brief umdrehen! – Wieso das denn? Das ist doch nur ein ganz normaler Brief! – Vielleicht hat George irgendeinen Trick verwendet. Seht mal, wenn man den Zettel richtig ins Licht hält, dann sieht man ganz schwach, dass etwas auf die Rückseite geschrieben ist. Zettel, ja Mit stimmt. Orangensaft vielleicht. Ja. Die, die blasse Schrift sieht ein bisschen gelblich-orange aus. Aha, eine Variation vom alten Zitronensaft-Trick. Ja, das sieht George ähnlich. Die gibt nicht so schnell auf und hat sich was einfallen lassen. Ja, Dick, mach mal eine Kerze an. Ja. Ja. Wollen wir doch mal sehen. – Ja, ja. Du hast recht. Da steht etwas. Äh, was heißt das? Ähm, – Warte mal. Ja, doch jetzt. Äh, großes Haus. Äh, östlich von New Haven. Ver ver verfallener Garten? Bootsteg. Bootssteg. Bootssteg. Das Kellerverlies, das ist bestimmt der Ort, wo Sie festgehalten werden. Wir müssen sofort los, und Sie suchen. Kinder, Kinder, seid vernünftig. Es nützt niemandem, wenn ihr auch noch verloren geht. Oder womöglich von den Verbrechern eingesperrt werdet. Glaubst du denn, dass es sich um mehrere Verbrecher handelt? George schrieb doch, gib unseren Entführern die Unterlagen, ja, also mehr Zeit. Stimmt, so eine Entführung zieht ja auch selten jemand ganz allein durch. Wie auch immer, heute Abend ist es für eine Fahrradsuche ein bisschen zu spät. Ich schlage vor, wir starten gleich morgen früh. Und bis dahin holen wir Erkundigungen ein. Für die Fahrräder ist es vielleicht zu spät, aber nicht für eine Suche mit dem Auto. Onkel Quentin, traust du dir zu, Tante Fannys Wagen zu fahren? Also, das werde ich schon hinbekommen, wenn ich auch kein besonders guter Fahrer bin. Für meine Familie tue ich alles. Aber ihr, ihr werdet schön hier bleiben. Mhm. Was? Wie, wie meinst du das? Willst du doch mit der Polizei zusammenarbeiten? Ja, also das geht nicht. Da, damit würde ich Fanny und George gefährden. Ich werde allein nach New Haven fahren. Und ihr bleibt hier im Felsenhaus und bewacht das Telefon. Und im Übrigen haltet ihr euch raus. Ist das klar? Aber Onkel Quentin, selbst wenn du das Haus in New Haven findest, dann was wirst du denn allein gegen die Verbrecher ausrichten? Ja. Du brauchst unsere Hilfe. Was ich nicht brauche, sind ein paar sich selbst überschätzende Kinder, die sich in Gefahr begeben. Ich riskiere doch nicht euer Leben, um George und Fanny zu retten! Ich fahre allein und damit Basta! Na, die Tür ist zu. Was ist bloß in ihn gefahren? Naja, er ist verzweifelt. Da sind ihm eben die Nerven durchgegangen. Ja, das ist verständlich, aber wir können doch nicht zulassen, dass er sich ganz allein um die Sache kümmert, oder? Was ist, wenn er das Haus findet und auch von den Verbrechern erwischt wird? Oh, nee. Genau. Er braucht Rückendeckung, auch wenn er das selbst nicht einsieht. Ja. Na, außerdem muss einer von uns wissen, wo dieses Haus zu finden ist für den Notfall. Was macht er jetzt? Dick, guck mal ins Wohnzimmer. Okay. Er sieht sich die Karte von Your Haven an. Haltet ihn noch einen Moment auf. Ich verstecke mich hinten im Auto. Kein Problem. Wenn ihr unterwegs seid, dann, dann werde ich zum Hof von Bauer Green fahren und versuchen, Fiona noch ein bisschen auszuquetschen, Ja. Die braucht sowieso ihren Bollerwagen zurück. Und ich rufe in diesem Club in London an und frage, wer das Mitglied ist. Vielleicht bringt es hier irgendwas. Ah, gute Idee. Ich schleiche mich jetzt zum Motor. Kurz darauf war Onkel Quentin unterwegs nach New Haven, ohne zu ahnen, dass er einen blinden Passagier beförderte. Er war wirklich kein besonders geschickter Fahrer, aber er hatte schließlich die kleine Hafenstadt hinter sich gelassen und fuhr die Küstenstraße entlang. Als er mit hoher Geschwindigkeit durch ein Schlagloch fuhr, stöhnte der auf dem Rücksitz versteckte Julian auf. Wer ist da? Ich bin's nur, Onkel Quentin. Habe ich nicht gesagt, dass ihr Kinder zu Hause bleiben sollt? Könnt ihr denn nie auf Erwachsene hören? Ich wollte dich nicht ärgern, Onkel Quentin. Aber du brauchst vielleicht Verstärkung. Was ist, wenn die Verbrecher dich auch schnappen? Ah, dann, dann bin ich, dann, dann werde ich. Äh, ja. Ich weiß es auch nicht. Aber ich, ich kann doch nicht euch Kinder auch noch in Gefahr bringen. Wir sind schon so oft in der Klemme gewesen, dass uns immer irgendwas einfällt, Onkel Quentin. Hm. Wo soll sich dieses Haus nochmal befinden? Östlich von New Haven. Das muss an dieser Straße sein oder an einer Abzweigung. Es muss direkt am Wasser liegen. George schrieb etwas vom Bootsstick. Onkel okay, Quentin, könntest du bitte die Schaltung bedienen? Diesem Rockel wird mir ganz schlecht. Ja, es tut mir leid, mein Junge. Ich sollte wohl öfter fahren, um in Übung zu bleiben. Aber Fanny hat's nicht gerne, wenn ich fahre. Kein Wunder. Da hinten, da liegt ein Haus direkt am Wasser. Ja, stimmt. Aber es hat keinen nennenswerten Garten. Hm. Es hieß doch Verfallener Garten in der Nachricht. Stimmt. Und das Haus weiter vorn? Ja, das kenne ich. Das ist ein Waisenhaus. Das, da sind sie bestimmt nicht. Wie viele von diesen alten Gemäulen gibt es hier an der Küste wohl? So, so einige. W warte mal. Hm? Da drüben. Das alte Haus da. Ja, das könnte es sein. Der Garten ist ziemlich verwildert. Tja, und was sollen wir jetzt tun? Tja, da gibt es drei Möglichkeiten. Wir warten ab, wir stürmen das vor oder wir rufen die Kavallerie. Also, die Polizei rufen wir jedenfalls nicht. Achtung, Onkel Quentin. Hinter uns kommt ein Auto. Schalte das Licht aus. Runter zurück, ja! Das Auto fährt auf das Grundstück. Mhm. Ja. Jetzt steigen zwei Männer aus. Mhm. Im Haus geht das Licht an. Mist, jetzt kann ich mich nicht mehr unbemerkt anschleichen. Ja. Aber was tun wir jetzt? Wir fahren nach Hause. Und morgen, wenn du die Übergabe vorbereitest, fahren wir hierher. Vielleicht können wir George und Tante Fanny befreien, bevor du deine Unterlagen übergibst. Das kommt nicht in Frage, das ist viel zu gefährlich. Wieso denn? Die Verbrecher werden dann ja schon aus dem Haus sein, um dich zu treffen. Hm. Du hast auch wieder recht. Aber darüber reden wir morgen nochmal. George und Tante Fanny hatten eine schreckliche Nacht verbracht. In dem Kellerverlies hatten sie kaum schlafen können, obwohl ihnen Dora ein paar Decken und nach langem Bitten auch einen trockenen Pullover und ein paar Hosen für George gebracht hatte. Am Morgen erwachte George aus unruhigem Schlummer und fuhr sich durch den Wuschelkopf. Ich bin vielleicht zerschlagen. Mmh. Hoffentlich gibt es bald was zu frühstücken. Ich habe echt Hunger. Oh, oh. Morgen, George. Morgen, Mutter. Tut mir leid, dass ich dir kein Frühstück ans Bett bringen kann. Oder besser gesagt, ans Strohlager. <lacht> Eine Tasse Tee und ein Toast wären jetzt genau das Richtige. Toast? Ich glaube, da war gestern noch ein Stück Brot auf dem Teller. Mhm. Was ist das denn? Was hast du da, George? Hm, hier ist irgendwas okay. im Stroh versteckt. Etwas Metallisches. So eine Art Stift. Ich werde verrückt. Das ist ein Hebel für eine Klappe. Hilf mir mal, Mutter. Ja, ich komme. Okay. So, und jetzt, jetzt anfangen. Eins zwei und zwei. Zieh. Was ist das? Ein Ach. Gang? Diese alten Häuser an der Küste haben Keller mit einem Schacht, der zum Meer hinführt. Ah. Alte Schmugglergänger. Ja. Na, dieser Gang scheint jedenfalls äh. unter Wasser zu stehen. Nicht gerade einladend. Und wer weiß, wo der hinführt? Bestimmt zum Strand, darauf könnte ich wetten. Wir müssen nur ein paar Stunden warten. Es ist jetzt schon ablaufendes Wasser. Ich wette, wenn die Ebbe ihren Tiefstand erreicht hat, dann liegt der Gang hier trocken. Und dann? Wirst du dann etwa versuchen zu fliehen? Hast du eine bessere Idee, Mutter? Ach, ehrlich gesagt, nein. Na siehst du... Auch im Felsenhaus hatte niemand besonders gut geschlafen. Beim Frühstück besprachen die Kinder mit Onkel Quentin noch einmal den Ablauf ihrer geplanten Aktion. Also gut, nochmal von vorn. Du, Onkel Quentin, bereitest die Übergabe vor? Ich verstecke mich in den Dünen für den Fall, dass du Rückendeckung brauchst. Dicke und Anne fahren nach New Haven. Sobald die Ganoven aus dem Haus sind, stürmen sie rein und befreien George und Tante Fanny. Genau. Sobald wir die beiden in Sicherheit gebracht haben, rufen wir die Polizei und sagen ihnen, wo das Treffen stattfindet, damit die Verbrecher verhaftet werden können. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich euch wirklich mit einbeziehen soll. Das ist doch viel zu gefährlich. online kannst du die ganze Aktion auf keinen Fall durchziehen. Mhm. Also heißt es entweder wir oder die Polizei. Mhm. Also gut, ich gebe mich geschlagen. <lacht> Meint ihr wirklich, dass das alles so funktionieren kann? Da bin ich mir sicher, Onkel Quinn. Mhm. Darauf waren Dick und N mit Timmy unterwegs nach New Haven. Als sie an dem Haus ankamen, in dem sie George und Tante Fanny vermuteten, lief Timmy aufgeregt herum und bellte. Sch, Timmy, nicht so laut. Du soll doch keiner auf uns aufmerksam werden. Er spürt genau, dass George da drin ist. Wir hatten also recht mit unserem Verdacht. Komm, wir schleichen uns auf das Grundstück, ja. Aber vorsichtig. Aha. Jetzt müssen wir nur noch abwarten, bis die Verbrecher das Haus verlassen. Vorsichtig! Da kommen zwei Typen aus dem Haus. Hey, das sind die beiden von gestern Abend. Los, wir ducken uns hinter diesen Bursch hier. Also, ist jetzt alles klar? Mhm. Wir fahren jetzt zum Yachthafen, da setze ich dich ab und du machst das Boot klar. Alles klar. Dann versteckst du dich im Eingang zur Höhle, für den Fall, dass die beiden Weiber den Gang entdecken und abhauen oder, oder sonst irgendwas schief geht. Sobald wir die Unterlagen haben, hauen wir ab. Okay, alles klar. Äh, dann brauchen wir nur noch nach Jersey zu fahren und unser Geld zu kassieren. Und von da aus können wir uns ins Ausland absetzen. Ach ja, äh, was äh, äh, was ist denn übrigens jetzt mit Dora? Dora? Dora ist gut bezahlt worden. Die muss sehen, wie sie allein klarkommt. <lacht> Da, da müssen wir das Geld für die Unterlagen nur noch durch zwei teilen, sobald du die Pläne dem einen Wissenschaftler abgenommen und an den anderen verkauft hast. Genau. <lacht> Wer hätte gedacht, dass man als Kellner in einem Club verrückter Wissenschaftler so plötzlich <lacht> zu so viel Geld kommen könnte? <lacht> Tja, so viel Trinkgeld hat wohl noch kein Kellner bekommen. Nie im Leben. Und jetzt los, komm. Okay. Waren los. Bleib noch hinter diesem Busch, bis das Auto vom Grundstück mm. runter ist. Die beiden sollten uns besser nicht sehen. Komm her, Timmy. Sie sind weg. Deshalb wussten sie also von den Unterlagen. Jemand aus dem Club in London hat sie auf Onkel Quentin angesetzt. Oh, ausgerechnet aus dem Club. Diese Verbrecher Die führen einfach unschuldige Leute. Friegen kannst du dich später. Jetzt komm in. Lauf, Timmy. Lauf zum Haus und versuch, George zu finden. Oh, so ein Mist, verschlossen. Ach, das war ja zu erwarten. Lass uns sehen, ob wir irgendwo sonst reinkommen. Mhm. Dick und in nach einem Weg suchten, ins Haus zu gelangen, versuchten George und Tante Fanny gerade ihr Glück mit einem Ausbruch durch den alten Schmugglerschacht. Das Wasser ist jetzt schon fast weg, Mutter. Mhm. Wir müssen versuchen, darunter zu kommen und uns von da aus weiter durchschlagen. Na ja, aber wir wissen doch gar nicht, wohin der Gang führt, dort. Ich gehe jede Wette ein, dass er zum Strand führt. Warte, ich springe runter. Nein, oh, oh, oh. vorsichtig, George, vorsichtig. Ah. Ja. Na? Es ist ein felsiger Untergrund, Mutter. Zwar ein bisschen rutschig, aber fest. Willst du auch runterkommen oder soll ich es alleine versuchen? Ich lasse dich da auf gar keinen Fall allein herumlaufen. Komm. So. Ich wünschte, wir hätten eine Lampe. Oh, ich auch. Aber ohne Licht sehen wir umso besser, wo wir hingehen müssen. Stimmt. Nämlich dorthin, wo es am hellsten ist. Ah! Ah! Oh, was ist? Ich, ich, ich bin auf einen Krebs getreten. Oh. Na, ich lege mich lieber mit Krebsen und Qualen an als mit Entführern. Endlich hatten N und Dick eine unverschlossene Hintertür gefunden. Mit klopfendem Herzen schlichen sie ins Haus und folgten Timmy, der zielstrebig in den Keller lief. Da muss es sein. Da werden sie gefangen gehalten. George! Tante Fanny! So, ist doch eh keiner mehr im Haus. Wir haben doch die Verbrecher wegfahren sehen. Keine Angst, Anne. Wenn noch jemand im Haus ist, dann hat er uns schon gehört. Los, wir folgen Timmy. Da, die Gittertür. Die ist verschlossen. Hier in der Wand hängt ein Schlüssel. So. Hey, hey, ja! Das ist eine offene Luke. Du, die, die führt in den unterirdischen Gang. Und da ist ein bisschen Wasser drin. Ich, ich wette, der führt zum Meer. Und jetzt? Was sollen wir jetzt tun? Meinst du, George und Tante Fanny sind da unten? George! Tante Fanny! Die beiden sind mit Sicherheit getürmt und du kennst doch George. Los, wir folgen ihnen. Bist du irre? Wir wissen nicht, ob die beiden wirklich da unten sind. Wir wissen nicht, wohin der Gang führt und wir wissen nicht, wie schnell das Wasser steigt. Ja, da hast du nicht ganz Unrecht. Ja. Und was schlägst du vor? Wir rufen die Polizei, wie es mit Onkel Quentin abgemacht war. Die können eine Suchaktion durchführen und auch gleich die beiden Ganoven verhaften. Ja, gute Idee. Und wir fahren jetzt zur Höhle am Strand und uns sagen Onkel Quentin, dass es seine Unterlagen nicht hergeben soll. Ja, los. Aha. Oben in der Halle steht sicher ein Telefon. Komm, Timmy. Komm. Komm jetzt, Timmy. Wir lassen George und Tante Fanny schon nicht allein, ja? Timmy! Hey, Timmy, was machst du denn? Oh nein, er ist in den Schacht gesprungen. Und was machen wir jetzt? Ich kann ihn da unten nicht allein lassen. Lauf du nach oben und ruf die Polizei an. Sag ihm, dass sie herkommen und von der Luke aussuchen sollen, ja? Und dann rast du zum Strand und warnst Onkel Quentin. Du kannst doch nicht. Doch, ich kann und ich muss einfach. Jetzt lauf und ruf die Polizei. Na los! Timmy! Timmy, wart auf mich! Timmy! schnell nach oben zum Telefon. Ich muss das Telefon erreichen. Hoffentlich ist keine Wache im Haus. N lief vorsichtig nach oben, immer darauf gefasst, plötzlich von jemandem eingefangen zu werden. Aber es kam niemand. Und N konnte telefonisch die Polizei verständigen. Dick dagegen folgte, so schnell er konnte, den Pfotenschritten und dem Hecheln und Bellen von Timmy und patschte schlitternd und rutschend durch den dunklen, nassen Gang. Timmy, warte auf mich! Timmy, hast du sie gefunden? Da bist du hier wieder. Los, Junge, zeig mir, wie wir hier rauskommen. Äh. Kommen Sie uns nicht zu nah, ich warne Sie! George? Oh. Dick, bist du das? Ja, allerdings. Ich bin dir vom Kellerverlies aus gefolgt. Ah. Timmy musste sich ja unbedingt in diesen Gang stürzen. Hm. Er hat gespürt, dass du hier unten bist. Ja, guter Hund, Timmy! Wo ist Tante Fanny? Hier, Dick, hier. Oh, ich habe mir den Knöchel verstaucht. Deshalb sind wir kaum vorangekommen. Hm. <lacht> Jetzt bin ich ja hier. Zu Zweit können wir dich besser stützen, Tante Fanny. Ja, danke. Wir müssen so schnell wie möglich versuchen, hier rauszukommen, bevor das Wasser wieder aufläuft. Was du nicht sagst, los, Timmy, zeig uns den Weg. Du findest bestimmt den Ausgang. Komm, unterstütze dich auf uns beide. Okay. So, ich sehe schon das Licht, das vom Ausgang der Höhle kommen muss. Gleich haben wir es geschafft. Oh, oh. So. Da wäre ich mir aber nicht so sicher. <lacht> so, so. Die beiden Gefangenen haben also das Schlupfloch entdeckt. Jetzt wollen sie uns die Tour vermasseln. Zu blöd für euch, dass der Chef an alles gedacht hat. Mich hat er nämlich als Rückendeckung hier passiert. <lacht> oh, oh, wa, was, was war das für ein Geräusch? Oh, oh, Timmy, fass! Ein Hund! Oh, oh, oh, oh. Der zerfleischt mich! Du blödes Viech, du! Nimm das nicht von mir weg! Ah! Ich schlage vor, dass Sie keine Dummheiten machen, sonst kann ich meinen Hund womöglich nicht davon abhalten, Sie jetzt Mittagessen zu betrachten. Oh nein! Oh nein! <lacht> Hat jemand von euch einen Gürtel oder so was ähnliches? Nein, aber Charlie hat einen, wie ich sehe. Oh. Du kannst mit seinem eigenen Gürtel fesseln. Oh. Hey. Oh, oh. So Idee? Oh. Oh. Das könnt ihr doch nicht machen. So. Das war nicht der Plan. Ja, oh. Oh. Nein. Schau, das war eben nicht dein Plan, du Schwachkopf. Man oh. sollte meinen, dass Typen wie du schon längst ausgestorben oh. sind. Zu dickes Fell und zu wenig hin. Oh. Daran sind schließlich auch schon die Dinosaurier eingegangen. Oh, yes. oh Mann, wieso stolpern wir immer wieder über solche Typen, hä? Oh. Was machen wir denn jetzt? Jetzt treiben wir den Halunken hier vor uns her. Dann weiß der Oberganove gleich Bescheid, dass sein feiner Plan gescheitert ist. Ach ja, mir ist alles recht. Nur raus hier. Leiser. Vorsichtig. Vorsicht, Unruhig wartete Onkel Quentin vor der Höhle am Strand auf den Entführer. Julian hatte sich hinter einer Düne versteckt, um entweder eingreifen zu können oder wegzulaufen und Hilfe zu holen, falls es nötig sein sollte. Schließlich näherte sich ein Fahrzeug und hielt auf dem Strand. Ich glaube, Sie haben etwas für mich. Ein paar Unterlagen, die Sie gern eintauschen möchten. Ja, gegen meine Familie. Die sehe ich aber nirgends. Tö. Sobald ich die Unterlagen habe, sage ich Ihnen, wo Sie sie abholen können. Gesund und munter. Hm. Wer garantiert mir das? <lacht> sie werden mir schon vertrauen müssen. Ach, Ihnen vertrauen? Sie machen wohl Witze. Sie bekommen die Unterlagen erst, wenn ich meine Familie wieder habe. Ich weiß sowieso schon, in welchem Haus Sie versteckt sind. Was? Woher das denn? Oh, verdammt, diese Dora muss gequatscht haben. Wenn ich's mir recht überlege. Jetzt, da ich weiß, wo ich meine Familie abholen kann, warum sollte ich Ihnen die Unterlagen geben? <lacht> Weil mein Partner die beiden erschießt, wenn ich mich nicht innerhalb der nächsten Viertelstunde telefonisch bei ihm melde. Aber das können Sie doch nicht... <lacht> ja, ich nicht. Aber mein Partner. Und jetzt her mit den Plänen. George und Tante Fanny sind entkommen. Wo kommt dieser blöde Göre her? Tja, damit wäre ihr Bluff wohl aufgeflogen. Von wegen her, damit. Ach, lass, lass mich in Ruhe. Du, du Mist Fanny! George ja. und Dick, mein <lacht> Gott! <lacht> Ah, Gott sei Dank, dass es okay. euch gut geht. Wo kommt ihr denn jetzt her? Ist eine lange Geschichte, Vater, die erzählen wir dir später. Äh, und wer ist das dann? Das ist der Komplize von dem flüchtenden Ganoven da drüben. Ist alles in War, ist Ordnung? Ist okay bei euch? Ja, alles klar. Lass diesen Verbrecher nicht entkommen, Onkel Quentin. Ach, das ist mir doch ganz egal. Da, der Verbrecher steckt aus dem Wagen und läuft zum Wasser. Schnell! Was will er denn? Der Polizei davon schon? Bleiben Sie stehen! Sie sind verhaftet! Sie brauchen es gar nicht zu versuchen. Die Küstenwache ist auch alarmiert. Officer! Hier ist noch ein Halunke, den Sie festnehmen müssen! Steigen Sie aus dem Fahrzeug! Nun komm schon! Raus da! Wenn ich die Pläne nicht haben kann, dann bekommt sie keiner! Sehen Sie, was ich damit mache? Ich mache Konfetti daraus! Ah, er zerreißt deine Arbeit, Quentin. Alles, wofür du monatelang gearbeitet hast. Ach, Vater, das tut mir so leid. Ach, Hauptsache, ich habe euch wieder. Außerdem, das waren nicht die Originale. Was? Du hast Abschriften davon angefertigt? <lacht> das hat die Katze so nachgedauert. Nein. Und in die Abschriften habe ich ein paar kleine Fehler eingebaut. <lacht> Wer immer diese Pläne kaufen wollte, hätte damit nicht viel anfangen können. Wow. Nicht schlecht. Du bist viel schlauer, als ich gedacht hätte, Onkel Quentin. <lacht> Wer war dieser Mann denn eigentlich und was wollte er mit den Plänen? Er war mal Kellner in dem Club, in dem Onkel Quentin die Arbeit mit seinen Kollegen diskutiert ah. hat. Anscheinend hat ein anderer Wissenschaftler davon etwas mitbekommen und diesen Peter und seinen Kumpan damit beauftragt, die Pläne zu beschaffen. Ja, und jetzt sowas. müssen wir noch herausfinden, wer der Auftraggeber war. Wisst ihr was? Diese Aufgabe überlasse ich gerne der Polizei. Oh ja, ich auch. Ich weiß nicht, wie ihr Kinder diese Aufregungen ständig aushalten. Naja, jedenfalls haben sie diese Krise meisterlich bewältigt. Ja. Und das, obwohl wir voneinander getrennt waren. Tja, nach dem Motto, getrennt ermitteln und gemeinsam zuschlagen. <lacht> wie auch immer. Ich will nur noch nach Hause und diesen Albtraum vergessen. Ich auch. Dieses Mal war das Abenteuer wirklich kein Spaß. <lacht> Na, da ist Timmy aber anscheinend ganz anderer Meinung. <lacht> oh, ja. Der kind Wir sind die fünf Freunde, Julien und Ding und George und Timi der Hund. Wir sind die besten Freunde. Ja. Yeah. Uns wir Abend haben, und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie. Glaub mir. Nur